Másnap reggel Kauston korán felkelt, és egy jelképes reggelit követően, miután megnézett néhány címet a Noteszában, kiment a városba. Később visszatért az imperiálba, hogy felvegye julie -t. Mindketten el voltak foglalva a gondolataikkal. A kép szállartig tartó út alatt alig néhány szót váltottak egymással. A támaszpont kapujánál megállították, de hamarosan átengedték őket, majd egy tengerészgyalogos kíséretében Wyatt irodájába mentek. Julie érdeklődve nézett végig a falakra kifeszített grafikonokon, az ütött-kopott asztalon és a tömött székeken. – Te aztán adsz a külsőségekre! – Ez egy munkahely, felelte Kurtán Wyatt. – Foglaljatok helyet! Carston gyanakóan méregette az egyik grafikont. – Mindig zavarba tudnak hozni maguk kutatók, panaszkodott. A legegyszerűbb dolgot is olyan komplikáltá tudják tenni, hogy a szegény laikus csak kapkodja a fejét. Vajet felnevetett, de aztán komoly hangon válaszolt. Éppen fordítva van, tudja? A mi munkánk az, hogy egyszerű alakban definiáljuk a valóságban igen bonyolult jelenségeket. Kérem használjon egy szótakból álló szavakat, könyörgött Kauston. Hallottam, hogy tegnap kiment megnézni egy forgószelet, mely több mint 1600 kilométerre van innen. Honnan tudott a létezéséről? A magyarázat egyszerű. Régen nem tudtunk arról, hogy kialakult egy forgószél, mindaddig, míg egy hajóról vagy egy szigetről jelentést nem kaptunk. Manapság azonban sokkal hamarabb elcsípjük őket. Wyatt az asztalra tett néhány fényképet. Műhold felvételek segítségével. A Tirosz sorozat újabb tagjai és a sarki mozgón mozgó Nimbus műholdak készítik őket. Látva, hogy Julinak nem mondanak sokat a fényképek, Wyatt rövid magyarázatba fogott. Mindent megtudhatunk róluk, ami szükséges. Először is szerepel rajtuk a felvételek készítésének az időpontja. Itt ebben a sarokban. Ez a skála a méret meghatározására szolgál. A mostani forgószerünk átmérője durván 480 kilométer. Ezek a jelek a földrajzi hosszúságot és szélességet mutatják, tehát a helyét is pontosan ismerjük. Egyszerű, komolyan. Köztöm megpöcintette a fényképet a körmével. Ez az a hurikán, amelyel most foglalkoznak? Igen, felelte Wyatt. Ő méből Épp most fejeztem be a jelenlegi pozíciójának és a haladási irányának a kiszámolását. Valamivel kevesebb, mint 260 kilométerre van innen délteletre tőlünk, és az elméletnek megfelelő északnyugati irányba tart, óránként 17 kilométeres sebességgel. Azt hittem, a forgóza ennél sokkal gyorsabbak, mondta meglepetten Julie. Ez nem a szélsebessége, hanem a forgószélnek, mint egésznek a haladási sebessége, a föld felszínéhez viszonyítva. A szélsebessége ennek a hurikánnak a belsejében különösen magas. Helyenként meghaladja az óránkénti 270 kilométert. Köztön elkomorodott. Nem tetszik ez nekem. Ön azt mondja, hogy a forgószél délkeletre van innen és észak-nyugat felé tart. Ez úgy hangzik, mintha egyenesen felénk tartana. Valóban ismerte elvajt. De szerencsére a forgószelek nem egyenes vonal, hanem egy körbe mentén mozognak. Elvett egy könyvet az asztaláról. Természetesen felszoktuk térképezni a forgószelek útvonalait, és megpróbálunk következtetéseket levonni belőlük. Néha sikerül is. No, lássuk csak, az 55-ös év bővelkedik az érdekesebbnél érdekesebb variációkban. Kinyitotta a könyvet, lapozott benne, végül az Atlanti-óceán nyugati részét ábrázoló térképnél megállt. Itt van, 1955. Flóra és Edith. Ezek tankönyvi példák. Délkeletről jönnek, aztán észak-kelet felé kanyarodnak egy parabola hívve. Erre a pályára több tényező együttes hatása kényszeríti őket. A korai stádiumban a forgószél észak felé próbál haladni, de nyugat felé sodródik a föld forgása miatt. A későbbi szakaszokban visszakanyarodik hogy kelet felé, mert a nyugat atlanti szélrendszer hatása alá kerül. Kasztunk közelebbről is megnézte a térképet. Ö, mi a helyzet ezzel? Wyatt arcán elégedett vigyor terült szét. Hát, kiszúrta elészt. t lement délre, és a végén Észak-Brazíliába kötött ki. Még mindig nem tudjuk miért. Aztán itt van Janet és Hilda. Ők nem fordultak vissza az elméletnek megfelelően, hanem egyenesen keresztül vágtak a Jukatánon, be Észak-Mexikóba és Texasba. Rengeteg embert megöltek. Kásztum morgott valamit, majd hozzátette. Úgy tűnik, valami nincs rendben az elméletükkel. És ez a csavaros? Jó né, épp tegnap került szóba. Valóban ide-oda tekergőzött akár egy kígyó, de ha jól megnézi, mégis az elméletnek megfelelő útvonalak követte. Azt azonban még mindig nem tudjuk, mi késztett rá egy forgószelet ilyen hirtelen irányváltoztatásokra. Van egy elméletem, mely szerint valami módon a magas légköri áramlatok befolyása aludas, de egyelőre elég homályos az egész, tekintve, hogy a forgószelek köztudottan alacsonyak, sohasem terjednek egy-másfél kilométernél magasabbra. Ezért pusztítja el őket a földfelszínnel való érintkezés. Egy forgószél hallára zúzhatja magát egy hegygerincen, de közben persze nagy pusztítást végez. Olyanok, mint valami hatalmas állatok, nem igaz? kérdezte Júli a térképet nézve. Megmernék esküdni rá, hogy John, kép ezt akarta elpusztítani, aztán elfordult, mert nem tetszett neki a vidék. Ó, csak intelligensek lennének, sóhajtott Vajet, akkor legalább lenne némi esélyünk arra, hogy megjósoljuk, mit fognak tenni. Kaszton előszedte a noteszát. A következő kérdés, mi hozza létre a forgószeleket? Vajet hátradőlt a székében. Meleg tengerre és nyugodt levegőre van szükség. Mindez megtalálható szélcsendben a nyárkései részében. A vízgőzzel telített meleg levegő felemelkedik, átadva helyét az oldalról beáramló levegőnek, ami a föld forgásának következtében körmozgásba kezd, maga a rendszer pedig pörgésnek indul vázlatot készítette egy üres papírlapra. A felemelkedő meleg levegő hideg levegővel találkozik, aminek a következményeként a benne felgyűlt vízgőz kicsapódik, és eső formájában visszakerül a tengerbe. Az energia, amelyel a levegő felemelte a vizet, most hő formájában felszabadul, növelve a vízgőz képződésének mértékét. Öngerjesztő folyamat indul el, minél több hő szabadul fel, Annál több vízgőz emelkedik a magasba, ami lecsapódva még nagyobb hőt szabadít fel. Másodpercenként akár egymillió tonna levegő is megemelkedhet. Spirál mentén befelé mutató nyilakat rajzolt a vázlatra. Mivel a szélrendszer forog, a centrifugális erő kifelé lő ki a levegőt. Alacsony légnyomást hozva létre a központban, kialakítva a vihar szemét. Odakint a légnyomás természetesen magas, már pedig törvényszerű, hogy a nyomás különbségnek ki kell egyenlítődnie. A nagy nyomású részről tehát a levegő megpróbál beáramdani az alacsonyabb légnyomású szem de minél gyorsabban próbál meg beforakodni, annál gyorsabbá válik a forgás, és a centrifugális erő annál hevesebben löki ki a szemből. Létrejönnek tehát ezek a rendkívül gyors körmozgást végző keresztelek, és már is felnőtté vált az alig megszületett forgószél. Rajzolt egy újabb, ezúttal egyenes nyilat. Amint kialakult a forgószél, elkezd mozogni akár egy megöregedett búgócsiga. A mozgás által újabb és újabb meleg tengervízzel, illetve levegővel kerül kapcsolatba, miáltal a folyamat önfenntartóvá válik. A forgószél egy hatalmas hőmotor, a legnagyobb és legerősebb dinamikus rendszer a földön. A fali táblára szegezett grafikon felé intett a fejével. Mélybőlben több energia van, mint ezer hidrogénbombában. Már is beleszerettél? jegyezte meg ironikusan July. Badarság csattant felvájtett. Gyűlölöm. Minden karib tengeri ember gyűlöli őket. Tombolt forgószél itt szám Fernandezen? kérdezte Caston. Az én időmben nem. Az utolsó 1910-ben vonult végig a szigeten. Letarolt a Saint pierre megölve hat ezer embert. Majdnem hatvan év telt el azóta, tűnődött Custon. Mondja, Mr. Wyatt, mekkora az esélye annak, hogy Mabel erre vegye az útját? Wyatt elmosődött. Nem túl nagy, de azért nem nulla. Uh -huh. Custon a grafikonra pillantott. Mégis azt mondom, Surrier sokkal nagyobb romboló erőt jelent, mint bármelyik forgószél. A legfrissebb adatok szerint több mint ezer ember halála szárad a lelkén. Szerintem mindenki örülne neki, ha erre tévedne a forgószél, és megszabadítaná a szigetet a hőn imádott vezetőtől. Lehet, mondta megvállátváját, de ez már nem rajtam múlik. Egyébként is nem foglalkozom politikával. Beszélni kezdett a munkájáról, és egy fél órával később, amikor látta, hogy Kaston és a lány érdeklődése kezd lanyhulni, majd unalomba csapát, meghívta a vendégeit egy ebédre. A tiszti kezdében ettek, ahová Hanson, aki megígérte, hogy csatlakozik hozzájuk, késve érkezett. Sajnálom, emberek, de dolgom volt, mentegetődzött. Valakinek hoppária van. Minden műszaki hibás gépet azonnal repülésre kész állapotba kell hozni. Jött fentről a parancs. Elég gyorsan megjavították az én konimat. Ma reggel már el is végezhettem a földi teszteket az új motorral, és délután fel is szállok vele, hogy a levegőben is kipróbáljam. Elhúzta a száját. És én még azt hittem, hogy egy kellemes, dologtalan hétvége vár rám. Kastan tekintete felcsillant. Csak nem történt valami? Kérdezte reménykedve. Henson vállat volt. Nem hiszem. Bruksáj nem az az ideges fajta. Bruksáj? Bruks, a támaszpont parancsnoka. Wyatt Juliehoz hajolt, és megkérdezte tőle. Mit fogsz csinálni a nap hátra lévő részében? Semmi különöset. Miért? belefáradtam az irodai munkába. Mi lenne, ha kimennénk szám miselbe? Imádtad azt a kisöblöt, amit ketten fedeztünk fel. Ennél jobb időt nem is kívánhatnánk egy kis lubickolásra. Izgalmasan hangzik mosolygott Júli. Benne vagyok. Ebéd után indulunk. Hogy van, méből? kérdezte Hansen. Semmi jelentani való nincs róla, felelte Vajett. Viselkedik a kislány. Elkerültek Renadát egy hajszálnyival, ahogy az elmélet szerint az várható volt. Ugyanakkor egy kicsit felgyorsult, Schelling ennek nem örült úzottam. Azok után, amit leadott a meteorológiai szolgálatnak, el is hiszem. Hansen legyintett. Azért nem kell félteni, tisztázni fogja ő magát. Custon a szalvétájával megtörölte a szája szélét. Hogy témát váltsunk, hallott már önök közül valaki egy Févol nevű emberről? – Julio Févelről? – kérdezte kifejezéstelen arccal Hansen. – Persze. Halott. – Csak ugyan? – Sörjör emberei elkapták tavaly a hegyekben. Heves tűzharc zajlott le közöttük. Févől nem akarta élve megadni magát. Lelőtték. Benne volt a helyi újságokban annak idején. – Felvonta a szemöldökét. – Miért, kérdi? – Az a járja, hogy Fével életben van. – Válaszolta Koston. – Ma reggel hallottam. Hansen Wyattre pillantott, kibólintott. Mm -hmm, ez magyarázatot ad arra, miért volt rémálma az elmúlt éjjel Sauriernek. Mivel Custon értetlenül bámult rá, hozzátette. Csapatmozgások voltak tegnap este a városban. Igen, nekem is feltűnt, bólogatott Custon. Ki volt ez a félval? Gyerünk, csóválta meg a fejét Wyatt. Ne tegyen úgy, mintha nem tudná. Éppen egy újságíró ne tudná. Custon elmosolyodott. Szeretem megismerni más emberek véleményét is, mondta minden szabadkozás nélkül. Az objektív vélemény érdekel, tudja? Mint tudósnak értékelnie kellene ezt. Ki volt févől? kérdezte kíváncsian Julie. Egy szálka a szemében. Ő, mint az államfeje, banditának nevezi Fével-t. inkább hazafinak tartotta magát. Véleményem szerint Fével állt közelebb az igazsághoz. A hegyekbe rejtőzött, ahonnan idekezett a lehető legtöbb kárt és bosszúságot okozni Szörnyőrnek. Még az újságok szerint meg nem ölték. Azóta nem lehetett hallani róla, egészen mostanáig. Nem, nem hiszem, hogy életben van, mondta Hanson. Hallanunk kellett volna róla már hamarabb. Ugyan? Félvől elég intelligens volt ahhoz, hogy kihasználja a haláráról kezdheti éreket. Szerintem visszavonult és megpróbált erőt gyűjteni. Vagy beteg volt, tette hozzá Wyatt. Igen, bólogatott Kaston, ez is lehetséges. A tekintete henzönre siklott. Mit gondol? Én csak azt tudom, amit az újságban olvastam, felelte a pilóta. Ráadásul nem is beszélem jól ezt a keverék franciát, amit az itteniek használnak. Előrehajolt. Nézze, Mr. Kaston, kép egy katonai támaszpont, ahol parancsoknak engedelmeskedik az ember a parancs pedig úgy szól, hogy ne keveredjünk bele a helyi problémákba, még csak ne is érdeklődjünk irántuk. Ha beleütjük az órunkat minden bűzdő kupacba, akkor könnyen bajba kerülhetünk. Az még a jobbik hogy hogyha Brooks parancsnok hasít szíjat a hátunkból, ugyanis ha Surrier gorilláinak a keze közé kerül valaki, annak már a felesem tréfa. Ezt akartam elmondani magának tegnap este, amikor az a barom Daphson megjelent. – Sajnálom! – át akarját és elnézést kérek. Nem gondoltam, hogy ennyire rövid pórázon tartják önöket. Semmi gond, nyugtatta meg Hansen. Nem tudhatta. Azt azonban még hozzá kell tennem az imént elmondottakhoz, hogy egy valamit különösen nem szeret a parancsnok. Azt, ha szabadon beszélgetünk az ide látogató újságírókkal. Senki sem szeret minket, mondta panaszosan Kaston. Ez természetes, volt vele egy véleményen, Hansen. Ahol feltűnik egy újságíró, ott hamarosan valami gubanc is adódik. Szerintem épp fordítva van, tétakozott szeriden Custon. Ahol gubanc van, ott hamarosan megjelennek az újságírók is. Első a gubanc. Hirtelen témát váltott. Dawsonról szólva kiderült, hogy ő is az imperiálban szállt meg, amikor Miss Marlowe és én ma délelőtt elhagytuk az épületeket, Épp a másnapossággal küzdött. Nyers és viszkit reggelizett. Maga valójában nincs szabadságon, ugye, Kázton? kérdezte Wyatt. Az angol lehajtotta a fejét és sóhajtott. A főnököm azt hiszi, hogy igen. Az, hogy itt vagyok, egyfajta magánvállalkozás a részemről. A fülembe jutott ez az, például a kokájét, arról szereztem tudomást, hogy a fegyverkereskedelem az utóbbi időbe virágzásnak indult a világnak ezen a táján. Az Áru nem Kubába ment és nem is Dél-Amerikába, legalábbis az én forrásaim szerint, hanem valahol útközben felszívódott. Beszéltem erről a főnökemmel, de ő nem értett egyet az érvelésemmel, vagy ahogy ő fogalmazta meg, az érveim hiányával. Mivel azonban az önbizalmam határtalan, fogtam magam, kivettem egy hét szabadságot és eljöttem ide. És megtalálta, amit keresett? Attól tartok igen. Vajett csigatempóban tempóban araszoltát át Szent Pierre külső övezetének emberektől túl zsúfolt utcáin. A félmeztelen fekete utcakölykök szokásuk szerint a halállal üzve kocka játékot az autó kerekei előtt ugráltak, visongva a nevetéstől valahányszor Wyatt megnyomta a dudát. A kordék és szekerek által kertett forgalmi dolgok sem maradtak el, és az általános zajsüketítő volt, mint minden nap a városnak ezen a részén. Wyatt megkönnyebbülten lélegzett fel, amikor végre kijutottak a városból és rátaposhatott a gázpedára. A Szentmiselbe vezető út a növényzettel szegélyezett negrító völgyön átvezetett, amely fölött a félelmetesen magas, masszív, de szányz őrködött zord vonulataival. Úgy tűnik, a tegnapesti csapatmozgás valami vaklárma váltotta ki, jegyezte meg Wyatt. Annak ellenére, amit Carsten mondott ebéd közben, már nem is tudom, hogy csak ugyan a -e aszton, közölte töprengően Júli. Az újságírók mindig kesejűre emlékeztetnek. Ellentétben veled, én úgy érzem, rokon lelkek vagyunk. Mindketten azzal keresjük a kenyerünket, hogy a katasztrófák okait vizsgáljuk. A kettő azért nem ugyanaz, tétakozott Júli. Te legalább megpróbálsz tenni is ellene valamit? Akár csak ő, a maga eszközeivel. Olvastam néhány írását, és mondhatom elég jók. Hemzsegnek bennük az emberiség oktondiságát ostorozó megjegyzések. Szerintem tényleg sajnálja, hogy nem tévedett az itteni helyzetet illetően. Ha csak ugyan nem tévedett. Őszintén remélem ezúttal csalt a szimata. Julie idegesen elfordította a fejét. Felejtsük el őket rendben? Feledkezzünk meg róla, szörjjelről és erről a, hogy is hívják, a favorről. Vaját lelassított, hogy elkerülje az ütközést egy cikladarabokkal megrakott ökrös majd hátra pillantott az útszélén ácsorgó katonákra. Mm -hmm. Nem könnyű megfeledkezni, Surrier, amikor úton útfélen eféléket lát az ember. Julie is hátra Miért, mi ez? A korvé. munka az utakon. Minden parasztnak részt kell vennie benne. A forradalom előtti Franciaországból vette a Surrier. Halad a korral fejével az útmenti ültetvények felé intett. Ugyanaz a helyzet ezekkel az ültetvényekkel is. Rajdan külföldi többségükben amerikai és francia tulajdonban lévő cégek birtokában voltak. Sir Rier államosította őket, így neki hozzák a hasznot, ami pedig bőven van, mert elítéltekkel művelteti meg őket. Ezekből sincs hiány, ezen az szigeten ugyanis rendkívül könnyen elítélt lehet az emberből. – Hogy tudsz itt élni? – kérdezte hangon a lány. Ennyi boldogtalanság közepén. A munkám köti, ide, Julie. Ha jól végzem el a munkám, akkor kanadai és karibtengeri életeket menthetek meg, és ahhoz, hogy jól végezzem, itt kell lennem. Szörnyőr ellen semmit sem tehetek. Ha megpróbálnám, megölnének, bebörtönöznének, vagy száműznének, amivel senkinek nem tennék jót. Legkevésbé magamnak. Úgyhogy inkább maradok a támaszpont közelében, akár csak Hanson és mindenki más és megpróbálok a munkámra koncentrálni. Rövid szünetet tartott, mert egy veszélyes kanyar következett. Nem, mintha tetszene ez az élet, tette hozzám, miután bevették a kanyart. Tehát nem áll szándékodban kimozdulni innét? Mondjuk, hogy elfoglalj egy kutatói állást az államokban? Mint mondtam, itt tudom a legjobb munkát végezni, felelte vájett. Mellesleg a kis antillákról származom, tehát ez az otthonom. Bármi nyomorúságos legyen is. Mentek még néhány kilométert, aztán Wyatt az út irányította az autót, s leállította a motort. Hmm, – Emlékszel még erre a helyre? – Hogy is felejthetném? – válaszolta kérdésre kérdéssel a lány, és kiszállt a járműből, hogy akadálytalanul élvezhesse az elejük táruló panorámát. A távolban a tenger ezüstös tálcája sziporkázott, éles kontrasztot alkotva az alantkanyargó poros úttal, melyen feljöttek idáig. A tenger és az út között pedig a csodaszép negrító völgy zöldje húzódott, távolabbi végénél saint pierre a saint öböllel és azon túl képszeráttal. Váját nem a kilátásban gyönyörködött. Juliet sokkal csábítóbb látványnak találta, ahogy ott áll a sziklafal mentén, a szél által a testéhez tapasztott vékony ruhában. Julie a völgy felett egy jémántként ragyogó hegyoldalra mutatott. Az ott mi? La cascada de la grand. A petit negrító zúdul le a mélyébe. A grand negrítóval ezután a völgyben találkoznak. Innen ezt már nem lehet látni. Julie vett egy mély lélegzetet. Istenem, milyen csodálatos látvány! A paradicsom egy darabkája a pokol közepén. Csak ez az, ami visszacsalt ide San Fernandezre. Júli bizonytalanul felnevetett. <gül> Nem, de ez is egyike azokoknak okoknak, melyek idehoztak. Wyatt bólintott. Jó Remélem, a többi is legalább ennyire jó. Júli lehajtotta a fejét. Én is remélem, felelte el haló hangom. Nem vagy benne biztos egészen? A lány felemelte a fejét, és Wyatt szemébe nézett. Nem, Dép. Nem vagyok benne biztos. Egyáltalán nem vagyok benne biztos. Vájet a vállára tette a kezét, és magához húzta a lányt. Kár, mondta, majd megcsókolta Giuliet. A lány tiltakozás nélkül engedett neki. Ajka szétnyílt a férfi ajka alatt. Vájet érezte, hogy Giuliet is magához szorítja. Aztán a lány hirtelen ellökte magát tőle. Nem tudom, mentegetődzött. – Még mindig nem vagyok biztos benne, de abban sem vagyok biztos, hogy nem vagyok benne biztos. – Lenne kedved itt élni, szám Fernandezen? – kérdezte tőle Vajat. – Julie gyanakóan tekintett fel rá. – Vegyem ezt ajánlatnak? – Hát, ha egyszer az. Vajat zavartan megdörzsölte az állát. – Mivel a támaszponton nem maradhatnánk, építenünk kellene egy házat. Mit szólnál ahhoz, ha valahol itt építenénk fel? Ó, Déf, hát ez csodálatos lenne, kiáltotta Júli, majd, mint aki hirtelen elszégyelte magát, mély hallgatásba burkolódzott. Nem értem, miért voltál, oly kimért tegnap este, törte meg a csendet Wyatt. Úgy tapadták Kastonra, mintha a fivéred lenne. Az ördög vinne el, Dév Wyatt, fakadt ki Júli. Féltem, tudod? Egy férfit keresgettem, mégpedig a nőknek nem szabad ilyet tenniük. Az utolsó percben beijedtem. Attól tartottam, bolondot fogok csinálni magamból. Tehát miattam jöttél. Julie beletúlt a férfi hajába. Ne, nem sokat tudsz az emberekről. Igazed év. Annyira lefoglalnak a forgó szeleit, hogy más nem is látsz tőlük. Persze, hogy miattad jöttem. Megfogta a vájat jobb kezét, maga elé emelte, és egyenként megcsókolta az ujjait. Sok pasassal megpróbáltam már, és mindegyiknél azt kérdeztem magamtól, hogy vajon ez- -e az igazi. Valahányszor erre gondoltam, mindig te jutottál eszembe. Úgyhogy nem volt más választásom. Ide kellett jönnöm, hogy vagy örökre magamhoz láncollak, vagy örökre elfelejtelek. Wyatt arcára önelégült vigyor ült ki. Nos, ha már így sikerült magamban boludítanom egy ilyen öntudatos nőt, akkor ünnepeljünk. Visszament az autóhoz. Teletöltöttem egy termoszt a kedvenc italoddal. A józanság kedvéért és tekintettel a melegre, kicsi nem vettem túl szigorúan a receptet. Ezúttal kevesebb benne a rum és több a citromlé, mint tegnap este. Rendkívül frissítő. A negrítót nézték és kóstolgatták a puncsot. – Alig tudok rólad valamit, Dév, mondta Julie két kort között. – Köszönnek azt mondtad, szantkitszen születtél. Tulajdonképpen hol is van az? Vájt a tenger felé intett a kezével. St. vagy másik nevén St. Christopher, egy sziget délkeletre innen. Christopher hajíti fekete császára, aki tulajdonképpen egy jöttment szolga volt. Róla vette a nevét. Remek kis hely. Még mindig ott él a családod? Nem voltunk benszülöttek, de már a 17. században is éltek-vájettek St. Ültetvényesek voltak, halászok, néha kalózok is, egy szóval vegyes egy banda. Wyatt húzott egyet a termozból. Én vagyok az utolsó, Wyatt. Ez szomorúan hangzik. Mi történt? A múlt század közepén egy hurikán elpusztította a lakosságot, és velük együtt a vajettek 75%-át. Aztán jött a visszahanyatlás, a brazil kávé és a kelet-afrikai cukor elárasztotta a világot, ezért a megmaradt wyatt egyik a másik után elhagyták a szigetet. A szüleim is addig maradtak, csak amíg én megszülettem. Aztán átköltöztek Grenadára, ahol felnőttem. Hol van Grenada? Délen, a sziget füzér mentén. Trinidadtól északra. Grenadától északra találhatóak a Grenadinok, néhány aprócska sziget, melyek tipikus karib tengeri trópusi paradicsomot alkotnak. Majd egyszer elviszlek oda. Egyik ilyen kis szigeten éltünk, egészen tíz éves koromig. Aztán Angliába költöztünk. Azt hittem, a szülei csak téged küldtek oda, hogy tanulj. Vajat elkomorodott. Valóban nélkülük mentem. Megölte őket egy hurikán. A nagynéném költöztem Angliába. Ő nevelt fel és tanítatott. Ezért gyűlölöd annyira a forgó szeleket? Kérdezte gyengéden Jüri. Valószínű. Egyszer már kezernünk kell végre azokat az átkozott szeleket. Gondoltam, én is kiveszem a részem a megszelídítésükből. Egyelőre csak ott tartunk, hogy az esetek nagy részében még idejében figyelmeztetni tudjuk a veszélyről az érintett területek lakosságát. De biztos vagyok benne, hogy el fog jönni az a nap, amikor képesek leszünk megállítani a forgószeleket, bármilyen hatalmasak és erősek is legyenek. Addig persze még rengeteget kell dolgoznunk. A lányra mosolygott. Most már mindent tudsz David Wyattről. Nem mindent, de bőven lesz időn megtudni a többit. Viszonozta a mosolyát, Gyüli. S hogy szól a te eddigi élettörténeted? Azt is bőven lesz időm elmesélni. Tétki ki Giulia válaszadás elől. Mi lesz ezzel az úszással, amit ígértél? Felugrott és az autó hosszaladt. Beszálltak a járműbe, és Júli felnézett a massív, Sans Sands oldalára. Komisz vidék világosította felvaját. Terméketlen, úttalan, Isten verte hely. Ott anyázott félvől, még meg nem ölték. Egy egész hadsereg el tudna veszni odafent. Mi több, oda is veszett már néhány. Mikor volt ez? Legelőször akkor, amikor Bonaparte megpróbálta leverni a rabszolgalázadást. A nagyobb csetepaték Haitin folytak, de Löcras szemfernezre is küldött egy zászló A csapatok minden komolyabb nehézség nélkül partra szálltak, és benyomultak a szárazföld belseje felé. Nem ütköztek ellenállásba, így egészen idáig eljutottak. Felmasíroztak a hegyre, és soha nem jöttek le. Mi történt velük? Vájett vállat vont. Csapdák? Orvlövészek? Láz? Kimerültség? Pff, nem tudom. Elég az hozzá, hogy egy fehér ember nem tud a életben maradni ott fent. A feketék igen, bár a következő sereg, amely eltűntött, benszülöttekből állt. Sörjör felküldött három zászló aljat, hogy a févölt a bokorból. Félvölt nem ugrott ki, a katonák viszont beugrottak neki. Egy sem került elő. Févől hazai pályán mozgott. Nem volt esélyük ellene. Julie megborzongott. Minél többet tudok ennek a szigetnek a történetéből, annál jobban megrémülök. Mi antillák nevetni szoktunk, hogy ti amerikaiak és európaiak azt hiszitek, hogy az antillák egy trópusi paradicsom. Mit gondolsz, miért árasszák el puertorikóiak, New Yorkot és jamaikaiak London? Mert ma ezek az igazi paradicsomok, ha lehet ezt mondani. A karib tengert a szegénység és a szinte állandó belharcok jellemzik, és ez nem csak szám ezre igaz, bár talán itt a legrosszabb a helyzet. Elhallgatott, majd kényszeredetten felnevetett. Arra kérlek, hogy maradj itt velem, és akkor ilyen szép kilátásokkal kecsegtetlek. Néhány percen át magába fordult a aztán töprengően hozzátette. – Amit mondtál az államok beli kutató munkámról, az végül is nem hülyeség. – Nem, Dave, mondta csendesen Julie, nem lennék képes megtenni ezt veled. Nem akarom azzal kezdeni közös életünket, hogy elszakítalak a munkától, amire annyira fontos neked. Itt fogjuk felépíteni az otthonunkat, San fernandez -e, és itt leszünk boldogok. Elővillantott a hófehér fogait. – De mi lesz azzal a lubizkolással, amit ígértél? Wyatt elindította az autót, és folytatták útjukat a hegygerinc felé, hogy átkelve rajta lejussanak az apró öbölbe, amit együtt fedeztek fel. Ahogy egyre magasabbra kerültek, az ültetvények fokozatosan átadták helyüket a bozótnak, melyet csak itt-ott szakított meg egy-egy tisztás, középen düledező kunyhóval. Egyszer egy hosszú kígyó tekergett át a porban a lassan mozgó autó előtt, és Julie felsikított az undortól. Ez csupán sovány ízelítője annak, ami odafent lehet a masszív deszenszen jegyezte meg Wyatt. Ráadásul ott még utak sincsenek. Néhány perccel később hirtelen lefékezett, és egy az úttól valamivel beljebb lévő kunyhóra szegezte tekintetét. Julie értetlenül nézett Wyattre, mivel ő semmi szokatlant nem látott a kunyhon. Ugyanolyan rozoga volt, mint a többi, ablaktalan, náttetős, tapasztott sárból megépítve. A kunyhó mellett egy férfi állt, egy szölöpöt próbált ledöngölni a kemény földbe. Szeretnék beszélni azzal az emberrel, jelentette kiváját. Kiszállt az autóból, odament a kunyhóhoz és felnézett a tetőre. A nádat a szigeten termű Cizalkenderből készített háló borította, melynek négy sarkától hosszabb kötél futott a föld felé. A kötelek közül három már hozzá volt rögzítve egy-egy földbe szölöphöz. A negyedik egyelőre szabadon lógott. Váját kétszer is megkerült a házat, aztán tünődve a ház gazdájára nézett, aki rendületlenül folytatta a cölöp döngölését hatalmas kalapácsával. Gondosan megfogalmazva mondatait a helyiek által használt szakálás francián, Váját megszólította a férfit. Ember, mi csinál? A férfi felnézett is, alkarjával megtörölte verejtéktől fényes fekete arcát. Idős volt, de hogy mennyire, azt Wyatt nem tudta megállapítani. Ezeknél az embereknél nehéz volt pontosan megbecsülni a kort. Hetvennek nézett ki, de valószínűleg nem volt több ötven évesnél. Blank, megerősítem a házamat. Wyatt elővette egy csomag cigarettát és megkínálta a férfit. Nem könnyű munka megerősíteni egy házat, mondta óvatosan. A férfi letette a kalapácsot és elvette egy szál cigarettát. Lehajtotta a fejét, a cigaretta végét a gyufa lángjához érintve szívott és lukott aztán bólintott. – Kemény munka, blank, de meg kell csinálni. Maga elé tartotta a cigarettát. – Ó, amerikai, nagyon finom. Vajat is rágyújtott egyre, majd a kunyhó felé fordult. – A tetőnek nem szabad lejönnie, értett egyet. – Egy ház tető nélkül olyan, mint egy férfi asszony nélkül, tökéletlen. – Van asszonya? A férfi igen tintett a fejével, és folytatta a pöfékelést. Nem látom, állhatatoskodott Wyatt. A férfi a levegőbe fújt egy jókora füstfeleget, aztán Wyattre nézett véreres, barna szemével. Látogatóba ment, Blank. Az összes gyerekkel? kérdezte csendesen Wyatt. Igen, Blank. Maga pedig megerősíti a háztetőt, nagyon félhet. A férfi tekintette tovasiklott. Fénik ő, ha eljön az ideje. Férfi ember nem kellhet bírokra azzal, ami jönni fog. A nagy szél? kérdezte Szeliden Wyatt. A férfi szeme elkerekedett. Ha persze, Blanc, mi más? Összetette a két kezét, majd felemelte őket, elválasztva egymástól két tenyerét. Ha jön a nagy szél, illtomber, bum! Váját bólintott. Igen, igaza van, hogy megerősíti a háza tetejét. Szünetet tartott. Honnan tudja, hogy jönni fog a szél? A férfi mesztelen lábával túrni kezdte a port. Tudom, motyogta. Tudom. Vájett is tudott valamit tapasztalatból. Mégpedig azt, hogy nem szabad erőltetnie egy kérdést, ha elsőre nem kapott rá választ. Mikor jön a szél? kérdezte. A férfi felnézett a felhőtlenékboltra, majd lehajolt, felvett egy marék port és szétmozsolta az újjai közt. Két, esetleg három nap múlva, nem később. Vajetett megdöbbentette az előrejelzés pontossága. Ha Szent Fernández felé fordulna, valóban két-három napra lenne szüksége ahhoz, hogy eléri a szigetet. De honnan tudhatja ezt egy tanulatlan öreg ember? Elküldte a feleségét és a gyerekeit. Állapította meg semleges hangon. Van egy borlong a hágyákba, felelte a férfi. Ha végeztem, én is oda megyek. Vayet a kunyhóra pillantott. Mielőtt elmenne, ne felejtse el kinyitni az ajtót. A szél nem szereti az ártajtókat. Persze, értett egyet a férfi. Az ártajtó a tiszteletlenség jele. Hirtelen felcsillanó tekintettel Vayetre nézett. Lehet, hogy lesz egy második szél is blank. Talán rosszabb, mint a forgószél. Févül le fog jönni a hegyekből. De hiszen févül halott. A férfi vállat volt. Félvül le fog jönni a hagyákből, ismételte meg, azzal felemelte a kalapácsát és folytatta a döngölést. Váját visszament az autóhoz. Mi volt ez az egész? kérdezte tőle Juli. A pasas azt mondja, hogy jön a nagy szél, ezért rögzítenie kell a háza tetejét. Ha jön a nagy szél, ill bum. Ez mit jelent? Szabad fordításban valahogy úgy hangzik, hogy minden össze fog dőlni, pokoli csattogással. Vajet vetett egy utolsó pillantást a napsütésben türelmesen dolgozó feketére. Még azt is tudja, hogy nyitva kell hagynia a háza ajtaját. Csak azt tudnám honnan. A lány felé fordult. Sajnálom, Julie, de vissza kell mennem a támaszpontra. Ellenőriznem kell valamit. Semmi gond, mosolygott Julie. Amit meg kell tenned, azt meg kell tenned. Vayat megfordította az autót, és visszaindultak a lejtőn. Harry Hansentől tudom, hogy aggaszt méből. Van valami köze méből nekhez? Minden ellene szól, felelte Vayat. Minden, amit tanultam, mégis attól tartok, méből végig fog söpörni Fernandezen. Száraz hangon felnevetett. <gül> Már csak Shellinget kell meggyőznöm. Úgy véled, nem fog hinni neked? Milyen bizonyítékot tárhatok eléje? Az zsigereimet marcangoló megérzést? Vagy azt, hogy egy tudatlan öregember megerősítette a háza tetejét? Schelling tényeket akar, megtámadhatatlan bizonyítékokat. Légnyomás értékeket? A diabatikus folyamatok változási sebességét? Számjegyeket, aminek utána számolhat és amiket ellenőrizhet a tankönyveiben? Kétlem, hogy eleget tudok tenni az elvárásainak. Mégis meg kell próbálnom. Szent Pierre hagyományaival sincs jobb állapotban, mint az 1910-es hurikán idején. Láttad, milyen rozog a viskókának a külvárosokban? Gondolod, hogy túlélnének egy forgó A lakosság is megszaporodott, már 60 ezernél tartanak. Ha egy hurikán végig söpörne rajta, olyan nagy pusztítást végezne, hogy arra még rágondolni is rossz. Miközben beszélt, Wyatt öntudatlanul lejjebb nyomta a gázpedált, és az autó sebessége úgy megugrott, hogy a soron következő kanyart csikorgó gumikkal vették be. – Azzal senkin nem fog segíteni, ha megölsz minket – jegyezte meg csendesen Julie. Wyatt lassított. – Bocsáss meg, Julie. – megrázta a fejét. – Tudod, mi zavar a legjobban? – Az, hogy tehetetlennek érzem magam. Nem hamisítanád meg a méréseid értékét? – kérdezte rövid töprengés után Julie. Így esetleg meggyőzhetnéd Brooks parancsnokot. Ha a hurikán mégis elkerülné a szigetet, elbúcsúzhatnál a szakmától, de ahogy ismerlek, hajlandó lennél vállalni a kockázatot. Ha úgy érezném, hogy érdemes, meg is tenném, válaszolta komoranváját. Shelling azonban rögtön átlátna a szitám. Lehet, hogy ez segfej, de nem hülye. Valami mást megoldást kell keresni. És mi lesz az? Nem tudom. Felelte Vajett. Nem tudom. Kitette Juliet az imperiánál, aztán felpörgetve a motort a maximális fordulatszámra visszaszágódott a támaszpontra. Rengeteg katonát látott St. Pierre utcáin. Ez azonban most nem zavarta, mert a gondolat egy teljesen lekötötte a hurikán. Ennek ellenére mégse jutott eszébe egyetlen épkézlábötlet sem, mire odaért a támaszpont főkapujához. A sorompónál egy szokatlanul felfegyverzett tengerész megállította, és rászegezte a gép karabéját. – Kifelé pajtás! – Mi folyik itt? A tengerész tekintete összeszűkült. – Azt mondtam, kifelé! Váját kinyitotta a kocsi ajtaját, és kiszállt. Csak most vette észre, hogy a kaput szegélyező tornyokban felállították a gépfegyvereket, és azoknak a csöve az ő autójára van irányítva. – Ki vagy te, őcsi? kérdezte a katona. A meteorológiai szekción dolgozom, felelte Wyatt. Mi a fene ez az egész? Bizonyítsd be, mondta szükszavon a tengerészgyalogos. Wyatt az ingzsebe felé nyújt. Bármi is az, lassan húzd elő. Wyatt óvatosan kivette a névjegy tálcáját és a tengerészgyalogos felé nyújtotta. Az nem lépett közelebb. Dobd le a földre. Wyatt engedelmeskedett. Most pedig lép hátra. Úgy. A katona felemelte a tálcát, fél szemét tartva, majd kinyitotta, megvizsgálta a tartalmát, aztán intett a toronyba fészkelő társának. Úgy látom, minden rendben, Mr. Wyatt. Mi a franc ez a hülyeség? kérdezte idegesen Vajett. A tengerész leeresztette a fegyverét és közelebb lépett. A nagyfőnök úgy döntött, hogy legfőbb ideje biztonsági gyakorlatot tartani, Mr. Wyatt. Ténytelen voltam bóhózkodni vette halkabra a hangját. A hadnagy figyel! Wyatt morgolódva visszaült az autójába. A tengerész gyalogos odahajolt hozzá. A maga helyében nem hajtanék itt át túl gyorsan Mr. Wyatt. Azok a fegyverek szerrel vannak megtöltve. Rosszallóan megrázta a fejét. Valaki még meg fog sebesülni ezen az őrült gyakorlaton. Nem én leszek az, ígérte Wyatt. A tengerészgyalogos gyalogos talán a hadnagy lesz az, aki golyót kap a fenekébe. Hátrép húzódott, és intetvájátnek, hogy mehet. A támaszpont olyan volt akár egy haditábor. Minden állásban fel voltak szerelve a fegyverek. A személyzet is elfoglalta a helyét, és a tengerészgyalogosok állíg felfegyverkezve masíroztak fels alá a bázis területén. Az épületek közt kiképzett utcákon teherautók dübörögtek. A meteorológiai iroda előtt pedig üresben járó motorral páncélkocsik várakoztak. Vajatnek eszébe jutott, amit az öreg mondott. Fével le fog jönni a hegyekből. Ingerülten megrázta a fejét. Az irodába érve az első tennivalója az volt, hogy felvette a telefonkagylót és felhívta a postázót. Mi a legújabb hírmébőrről? Kiről? Ja, mi Megérkeztek a legújabb felvételek a tiroszról. Egy fél órája sincs. Küldjék át nekem őket, kérem. Sajnálom, de lehetetlen, felelte a bádogan. A gyakorlat miatt egyetlen futárunk sem szabad. Akkor átmegyek értük én, mondta valyett s lecsapta a telefonkagylót, füstölögve magában a késés miatt. Áthajtott a postázóhoz, felvette a fényképeket, aztán visszament az irodájába, és szemügyre vette a műhold felvételeket. Majdnem egy órát töltötte ezzel, de nem lett okosabb tőle. Méből valamivel gyorsabban mozgott, óránként 18 kilométerrel, de az útvonalat tartotta. Még mindig úgy nézett ki, hogy érintetlenül fogja hagyni szám Fernándezt. Legfeljebb egy kis esőt is némi szellőt küldve a sziget irányába, ha minden a tankönyvek szerint történik. Váját azon törte a fejét, mi legyen a továbbiakban. Ő maga, mint azt a barátai körében hangoztatta, nem bízott túlzottan az elméletében. Ellentétben Schellinggel. Túl sok forgószelet látott már letérni a parabola pályáról ahhoz, hogy hinni tudjon nekik. És ő is az antillákon született, akárcsak az öregember, aki meg akarta védeni a házát a nagy széltől. Ugyanaz az érzés. Pontosabban megérzés, dolgozott bennük. Váját ősei négy száz éve lakták a szigeteket, a feketéknek pedig talán olyan tengeri indiánok vére csörgedezett az ereiben, akit Hunrakennek, a viharistenének istenének az oltárán áldoztak. A férfi bízott annyira a megérzésében, hogy megtegye az ób intézkedéseket. úgy érezte, neki is ezt kell tennie annak ellenére, hogy semmilyen elfogadható bizonyítékot nem tudott fölmutatni. Kelletlenül átbaktatott Shellinghez. A meteorológusok főnöke láthatólag nagyon elfoglalt volt. Azt hittem, pihenéssel fogod tölteni a délutánt, emelte fel a fejét, amint Wyatt belépett az irodába. Visszajöttem, hogy ránézek egy kicsit mélyből körmére, felelte Wyatt. Felgyorsult. Valóban? Schelling letette a tollat és eltolta maga elől a formanyomtatványt. Mekkora most a sebessége? 160 kilométer tett meg az elmúlt kilenc óra alatt, ami óránként tizennyolcat jelent. Nyolccal kezdte, emlékszel? úgy vélte ez az egyetlen megoldás. Nyugtalanná tenni Shellinget, emlékeztetni őt arra, hogy a meteorológiai intézetnek leadott előrejelzése esetleg már nem fogja megállni a helyét a tények változása folytán. A jelenlegi sebességével hat napon belül fogja elérni az Atlanti partot, de várható, hogy tovább gyorsul. A jelenlegi sebessége még mindig az átlag alatt van. Shelling elgondolkodva tanulmányozta az asztallapot. – Mi a helyzet a haladási irányával? – Ez volt a nehezebbik része. – Nem változott – felelte Vajat. – Persze, ez még mindig nem jelenti azt, hogy nem is fog. – Akkor nem árt bebiztosítanunk magunkat – mondta Shelling. – Értesíteni fogom a Meteorológiai Intézetet. Ők majd ülnek a jelentésen egy vagy két napig, aztán továbbítják az orkánfigyelő szolgálatnak. Persze sok fog múlni azon, hogyan viselkedik mélyből az elkövetkezendő két napban, de legalább tudni fogják oda hogy a helyzet magaslatán állunk. Wyatt kéretlenül helyet foglalt. Mi lesz a szigetekkel? Megkapják a szokásos figyelmeztetést. Hol is van most pontosan mélyből? Grenada és Tobago közt. A jelentések szerint alaposan elrontotta az időjárást, de nem okozott semmilyen komolyabb kárt. Ebben a pillanatban Los Testigosztól Északra tartózkodik. Szünetet tartott. Ha marad a jelenlegi pályán, akkor Jukatánon keresztül be fog törni Mexikóba és Texasba, ahogy azt Janet és Hilda tették 55-ben. Nem fogja ezt tenni, legyintett ingerülten Shelling. El fog kanyarodni éjszak felé. Janet és Hilda nem kanyarodtak el, mutatott ráváját. De tegyük fel, hogy mégis megteszi, és valamivel jobban elkanyarodik, mint kellene. Ez esetben mi leszünk azok, akiken végig fog söpörni? Shelling felkapta a fejét. Azt akarod mondani, hogy méből San Fernandez felé kanyarodhat? Pontosan. Kiadtad már a helyi figyelmeztetést? Shelling tekintete megrebbent. Mm -mm, nem, nem tettem meg. Szükségtelennek tartom. Szükségtelennek tartod? Azt hittem, az 1910-es példa nagyon is világosá tette, mennyire szükséges lenne. Schelling elfintörödött. Tudod jól, milyen ennek az operetbe illő szigetnek a kormánya. Mi figyelmeztetnénk őket, ők pedig a fülük sem mozdítanak. Még egy viharjelző szolgálatot sem voltak képesek felállítani. Túl sokat vett volna el zsebéből. Ha szólok nekik, hanem ugyanaz lesz az eredmény. De ha szólsz, akkor téged senki sem okolhat egy esetleges tragédiáért, mondta Wyatt, kihasználva Schelling gyönge pontját. Van benne valami, ő Shelling, aztán aztán volt. De kinek jelentse? Eddig dekén a belügyminiszteren keresztül tartottuk a kapcsolatot a kormánnyal. Öt azonban Sir Rear fölmentette a pozíciójából, és most ő maga látja el a feladatát. Neki pedig elmondani valamit soha se volt könnyű dolog, ezt te is jól tudod. Mikor történt ez? Tegnap rúgta ki dököt. Sejted, mit jelent ez? Dökö most vagy halott, vagy a Rambu kastélyban van, és az kívánja bár csak halott lenne. Vajet összeráncolta a homlokát. Dökú nem csak belügyminiszter volt, hanem egyben a biztonsági szolgálat feje is. Szörnyör jobb keze. Valami nagyon komoly történhetett, ha éppen ő kiesett szörnyör kegyeiből. Févvel le fog jönni a hegyekből. Wyatt elhesegette magától a gondolatot. – Mi köze mindennek a forgószelek hevességéhez? – Akkor mondd el magának, Sörjörnek! – javasolta Schellingnek. A férfi elmosolyodott. – Kétlem, hogy ebben a pillanatban ez az, ami érdekelni. Az asztalra csapott a tenyerével. – De! Közölni fogom valakivel a palotában, hogy nyoma legyen. – Remélem Brooks parancsnokot is felvilágosítottad – mondta bizonytalanul Wyatt. Nos, uh, izé, tudmélből, igen. Minden tudmérből? kérdezte éles hangon vajett. Tisztában van velem ilyen típusú forgószél? Megkapta a szokásos jelentéseket, közölte mereven Selink. Előrehajolt a székében. Nézd, vajet! Neked kezd mániáddá válni ez a hurikán. Ha van valami mondani valód, és tényeket akarok, akkor kivele? Ha pedig nincs, akkor az Isten szerelmére fogd be a szád és végezd a munkád. Megkaptad a szokásos jelentéseket? Ismételte meg halkan Wyatt. Schelling, beszélni akarok a parancsnokkal. Brooksnak, akár csak nincs ideje az időjárással foglalkozni. Váját felállt. Beszélni fogok brooks jelentette ki. Shelling nem akart hinni a fülének. Úgy érted, hogy megkerülsz engem? – Beszélni fogok Brooks-szal Ismételtem a makacsulváját – veled vagy nélküled. Várta a kitörést. Egy pillanatra azt hitte, hogy Schelling szét fog robbanni a mérektől, de a fő meteorológus hirtelen csak ennyit mondott. – Jól van, kérek neked egy, -egy időpontot Brookshoz. Javaslom, várakozz az irodában, mert valószínűleg el fog tartani egy ideig, mire bejutok hozzá. Hűvösen elmosolyodott. Nem fogod népszerűvé tenni magad ezzel a húzással. Remélem, ezzel tisztában vagy. Nem áll szándékomban jelöltetni magam a legközelebbi választásokon? Felelte egy kedvően Megfordult és kiment Shelling irodájából. Az első néhány métert úgy tette meg, hogy fogalma sem volt róla, miért engedett a másik ilyen könnyedén. Aztán megtorpant és kuncogni kezdett. A jelentés, amit Shelling Brooksnak leadott, nagyon vacak lehetett. Ezért nem akarta, hogy beszéljen a parancsnokkal, mielőtt ő maga a saját verzióját előadná neki. Valószínűleg már nem üldögélt az irodájában, megjátszva az elfoglalt embert, hanem Brooks irodája felé iparkodott. Másfél óráig kellett várnia, így bőven volt rá ideje, hogy elkészítsen egy érdekes statisztikát Brooks számára. Bizonyítéknak ugyan alig, ha lehetett volna nevezni a papírra vetett számérdeket, de ez volt minden, amit Wyatt fel tudott mutatni. Az idegességtől teli labdányira zsugorodott gyomrával mégsem állhatott elő. Brooks irodájában csend, rend és nyugalom uralkodott, ahogy az a vihar központjához illik. Wyattnek várnia kellett néhány percig az egyik külső szobában, és látva a szervezett káoszt, arra gondolt, vajon mennyire gyakorlat csak ez az egész. Brooks irodája azonban, amikor végre bejutott oda, maga volt a béke és a rend szent oltára. Az asztal polírozott tikfa egyetlen egyetlen a papírlap árválkodott, az íróasztal mögött ülő parancsnok pedig hűvösen elegáns volt, hápolt és kőkemény, de semleges tekintettel meredt Vajetre. Selling az oldalán át, át a mögé tett karral, mint akinek pihenyt parancsoltak. Brooks hangja ugyanolyan semleges volt, mint a tekintete. Az imént hallottam, hogy egy kis technikai nézeteltérést akadt a meteorológiai Intézet munkatársai között. Talán előadná nekem az ön nézeteit, Mr. Wyatt? – Van egy forgószelünk, uram – válaszolta Wyatt. – Egy makrancos példány. – Attól tartok, jó esélyünk van arra, hogy átvonuljon San -e. Shelling iroda irodavezető, ha jól értelmezem a szavait, nem ért egyet velem. Shelling főhadnagy nézeteit már hallottam, mondta Brooks, megerősítve egy gyanúját. Ebben a pillanatban az önvéleményére lennék kíváncsi. Szeretném azonban hangsúlyozni, hogy figyelembe véve azokat a tényeket, melyeket ön Shelling főhadnagy elé tárt, távolinak tartom egy hurikán támadás veszélyét. A legutóbbi ilyen eset, ha jól tudom, 1910-ben fordult elő. Valóban, uram, felelte vajet. Az áldozatok száma akkor elérte a hatezret. ezret. Brooks összeráncolta a homlokát. Olyan sokan meghaltak. Igen, uram, folytassa, Mr. White. White röviden összefoglalta a méből felfedezése óta történt mérések eredményeit. Minden jel arra mutat, összegezte, hogy méből egy rendkívül veszélyes hurikán. A légnyomás különbség rendkívül magas, a szelek sebessége jóval átlag feletti. Amikor átrepültünk rajta, Hansen repülő hadnagy azt mondta, hogy ilyen rossz repülési körülményeket még soha nem tapasztalt. Brooks oldalra döntötte a fejét. Tehát egy veszélyes hurikánról van szó. Ez rendben. De mivel tudja alátámasztani azt a félelmét, hogy végig seperhet a szigeten? Ha jól emlékszem, úgy fogalmazott, hogy jó esélyünk van rá. Szeretnék ennél többet hallani, Mr. Wyatt. Végzett valószínűségszámításokat? Végeztem egy kis statisztikai kutatást. Vájett a makulátlanul tiszta asztalra tett egy papírlapot. Ö, Schelling főhadnagy a standard elméletre támaszkodva állítja, hogy mélyből nem fogja érinteni a szigetet. Ő azokra az ismereteinkre alapoz, melyekkel a trópusi forgószeleket illetően rendelkezünk. Az én álláspontom az, hogy még mindig nem tudunk eleget ahhoz, hogy az elméletre alapozva kockáztathassunk. A vizsgálatom tárgyát azok a forgószelek képezték, amelyeket az általam itt eltöltött négy év alatt tanulmányoztam. Ez a Karib tengeren ebben az időszakban megfigyelt forgószelek egy 75%-a. Ellenőriztem, hogy hány alkalommal tértek le forgószelek az elmélet által előrejelzett pályáról, és azt találtam, hogy kisebb vagy nagyobb mértékben 45%-uk megtette ezt. Készítettem egy másik kimutatást is. Egy újabb papírt tett az asztalra mely esetében a Mabelhöz hasonló jellemzőkkel rendelkező forgószelekre szorítkoztam. A vizsgált időszak és a terület ugyanaz, mint a nagyobbik csoport esetében. Az eredmény, 30 os esélyünk van arra, hogy mélyből retér az elméleti útvonalról elég jelentős mértékben ahhoz, hogy útba egyse se szám Brooks felé csúsztatta a papírokat, a parancsnok azonban visszatolta őket. Hiszek önnek, Mr. Wyatt. Schelling felé fordult. – Önnek mi a véleménye főhadnagy? – Én úgy vélem, hogy statisztikát mindig könnyű félre értelmezni. – Kedveskedett Schelling! – Magam is elhiszem, hogy Mr. Wyatt számadatai valósak. Az érvelésével azonban nem tudok egyet érteni. Elfogadom ugyan, hogy Mabel letérhet az útvonaláról, és erre a statisztikai adatok szerint 30% az esély, de ez még nem jelenti azt, hogyha meg is teszi, San Fernandez felé fog fordulni. Végtére is letérhet a másik irányba is. Mr. Wyatt? Wyatt bólintott. Ez való igaz, akkor se tetszik nekem méből. Brooks összetette az ujjai hegyét. Következésképpen tehát a valószínűség az elenyésző és a 30%- között mozog. De még a legpesszimistább szemlélettel is legfejebb 30 százalék. Jól mondom, Mr. Wyatt. Wyatt nyelt egyet. Igen, uram, szeretném azonban felhívni a figyelmét két ide vonatkozó példára. Volt egy hurikán 1900-ban, mely csak nem teljes egészében elpusztította a texasi galveston -t. És volt egy másik itt 1910-ben. Rendkívül sok ember halt meg mindkét esetben, és ennek az oka ugyanaz volt, a szökőár. Wyatt elhallgatott egy pillanatra, várva Brooks esetleges kérdéseit. – Kérem, folytassa, Mr. Wyatt! – mondta a parancsnok. – Biztos vagyok benne, hogy a főhadnagy ki fogja javítani, ha a tényeket illetően tévedne. – A forgószelek belsejében a légnyomás alacsony – magyarázta Wyatt – ami azt eredményezi, hogy szívótölcsérként megemelik az alattuk lévő tengervizet. Egy átlagos hurikán esetén a víz három-négy méterre szokott megemelkedni. Méből esetében azonban a belső nyomás nagyon alacsony, ebből következően a víz a normálisnál magasabbra emelkedhet a belsejében. Ez a magasság számításom szerint 7 méter, de elérheti akár a 8 métert is. Az ablakon át a tengerre mutatott. Ha Méből erre fordul, akkor egyenesen az övölbe fog bejönni. Ennek a vize sajnálatosan elég alacsony, és jó tudjuk, mi történik akkor, ha az árhullám vizet talál. Felgyúl szökőárt képezve. A Santégo öbölben 17 méternél magasabb szökőárra számíthatunk. Képszárat legmagasabb pontja, ha jól tudom, 15 méter, tehát a bázist két méterrel magasabb tömör vízfal át. A támaszpontot 1910-ben is újra kellett építenünk, szerencsére ekkor még nem sok épületből állt. Brooksra nézett, a intett neki. Folytassa, Mr. Wyatt, látom, még van mondani valója. Van, uram, itt van, Szent Pierre. 1910-ben a lakosság felét elpusztította a vihar. Ha most is ez történne, az 30 ezer halottat jelentene. A város nagyobbik része képszerettel egy szinten van, és mondanom sem kell, a lakosok nincsenek jobban felkészülve a forgószelekre és szökőárakra, mint elődeik voltak 1910-ben. Bruce tekintete Shellingre siklott. Nos, főhadnagyúr, lát valami hibát Mr. Wyatt okfejtésében? Nem, uram, felelte kelletlenül Shelling. Már csak az a kérdés, mennyire voltak pontosak a Mr. Wyatt által elvégzett mérések. Brooks bólintott. Ingen, azt hiszem, nem ártana még egyszer megnézni Maybelt. Főhadnagy, kérem, gondoskodjék erről. Küldjenek ki azonnal egy repülőgépet a legjobb pilótával. Ha lehetne, ne szólt közbe Ő már torkig van a forgószelekkel. Egyetértek, vágtarázs elli. Mind a repülő, mind a technikai személyzetnek a szokásostól eltérőnek kell lennie. Wyatt megmerevedett. Vegyem ezt úgy, hogy nem tartasz szakmailag megbízhatónak? kérdezte mérgesen. Brooks a tenyerével az asztalra csapott. Ilyesmiről szó sincs, Mr. Wyatt. Sokta. Önök ketten nem értenek egyet egymással, ezért egy harmadik véleményt akarok. Elég világos? Igen, uram, felelte Vajet. Fő mire vár még? Szeretném, ha minél hamarabb felszállna az a gép. Schelling elvágtatott, válett pedig tanácstalanul nézte a parancsnokot, aki észrevette ezt. Maradjon, Mr. Vajett! Szeretnék még beszélgetni önnel. Sátrat formált a kezéből, és tűnődve vajett arcát fürkészte. Mit tenne a helyemben, Mr. Wyatt? Mit tenne, ha ön lenne ennek a támaszpontnak a parancsnoka? Mi küldeném az összes hajómat a nyílt tengerre? Válaszolta gondolkodás nélkül Vajett. Fedélzetén a támaszpont személyzetével. A repülőket biztonságba helyezném Puerto rico -ban. Elkövetnék mindent annak érdekében, hogy meggyőzzem Sir Year elnököt a helyzet komolyságáról. Az amerikaiakat is ki kellene telepíteni a városból, lehetőleg a külföldiekkel együtt. Könnyen mondja, jegyezte meg Brooks Két napja van rá. Bruce sóhajtott. Nem lenne semmi gond, ha ez lenne az egyetlen problémán. De úgy néz ki, hogy polgárháború fog kitörni a kormány és a hegyekben tanyázó törvényen kívüliek között. Ezért rendeltem el a készenléti állapotot, és kértem fel minden amerikai állampolgárt, hogy saját biztonsága érdekében jöjjön a támaszpontra. – Févől le fog jönni a hegyekből, – mondta önkéntelenül Wyatt. – Tessék! – Ezt hallottam egy öreg embertől. – Févől le fog jönni a hegyekből. Brooks bólintott. – Nincs kizárva, lehet, hogy nem halt meg. Szörriér elnök azzal vádolta az amerikai kormányt, hogy fegyverekkel látja el a lázadókat. Ebből következőleg pillanatnyilag nem tartozunk a kedvencei közé, és kétlem, hogy hajlandó lenne velem az időjárásról csevegni. Valóban adott fegyvereket az amerikai kormány a lázadóknak? kérdezte leplezetlen kíváncsisággal Vajett. Egek, de hogy felelte megbotránkozva Brooks. A kormány határozottan kijelentette, hogy nem áll szándékában sem explicit, sem implicit módon a helyi ügyekbe beavatkozni. Szigorú utasításaim vannak ennek betartására. A parancsnok megvizsgálta a kézfejét. Annak idején, amikor a tengerészgyalogságot beküldték a dominikai köztársaságba, sikerült tíz évvel visszavetniük dél-amerikai külpolitikánkat. Nem szeretnénk, ha ez újra megtörténne. Mintha eszébe jutott volna, hogy túl sokat mondott el, hirtelen témát váltott. Ami a támaszpont kiürítését illeti, úgy döntöttem maradunk. Az esély, hogy a hurikán eltalálja a szigetet, a legrosszabb esetben is 30 százalékos. Ennyi kockázatot pedig merni kell vállalni egy katonának. Különben sem hagyhatnánk el a támaszpontot éppen most, mikor a szigeten polgárháború kirobbanása várható. Gálán sem elmosöjtött. Nem szoktam az alárendeltjeim órára kötni a döntéseim okát, ha szabad így kifejeznem magam, de szeretnék jó dönteni, és emellett szándékomban áll felhasználni önt. Egy levelet kellene elvinnie Mr. Rafs Hörnek, a Szent Pieri brit konzulnak, akit értesítenem kell az álláspontunkról. Természetesen egyben felajánlom neki és minden Számfernandezen tartózkodó brit állampolgárnak, hogy jöjjenek a támaszpontunkra, és élvezzék annak biztonságát, míg a veszély el nem múlik. A levél egy negyed órán belül lesz legépelve. Elviszem neki, egyezett beleváját. Köszönöm, Bólintott Brooks. Visszatérve a hurikára. Sir Rear a brittekre talán hallgatni fog. Lehet, hogy Ralph keresztül el tud érni valamit. Meg fogom próbálni, írte a meteorológus. Még valami, mondta Brooks. Minden nagyobb szervezetben egy idő után merevvé válnak a módszerek, és elszürkülnek a kommunikációs csatornák. Egyes elemek pedig azzal tetézik ezt, hogy az általuk kedvezőtlennek ítélt tényeket elkendőzik, persze gondoskodva arról, hogy kezük mindenképpen tiszta maradjon. Ha kiderül, mégse kellett volna hallgatni. Az ilyenek miatt érzi magát néha a katona ember kényelmetlenül az egyenruhájában. Egy szóval, Mr. Wyatt, köszönöm, hogy felhívta a figyelmemet a hurikánra. Én tartozom köszönettel, amiért meghallgatott uram. Brooks hangjában hűvös irónia csengett. Shelling főhadnagy, megbízható tiszt. Pontosan tudom, mire számíthatok tőle. Remélem, a továbbiakban nem fog gondot jelenteni az ön számára a vele való együttműködés. Nem tartom valószínűnek. Még egyszer köszönöm, Mr. Wyatt. Ez minden, amit mondani akartam. A Mr. ruffshorn szóló levelet az irodájába fogom küldetni, amint készen lesz. Miközben az irodája felé ballagott, Wyatt arra gondolt, milyen derék ember ez a Brooks parancsnok. A pasast sikerült jókor a dilemma elé de ő mégse jött zavarba. Képes volt szemrebbenés nélkül dönteni. A kiűríttette volna a támaszpontot, kiszolgáltatva azt az Amerikai ellenes szörjörnek, azzal kétségtelenül sikerült volna kiváltania a felettesei nem tetszését. Ugyanakkor egy forgószil rendkívüli dolog, márpedig a haditörvényszékek bírái soha se kedvelték azokat a tengerész tiszteket, akik a természet erejét lebecsülték, és ezzel alárendeltjeik életét veszélybe sodorták. A támaszpontot így és úgy is el lehetett veszíteni. Brooksnak ugyanakkor hideg fejjel döntenie kellett. És Brooks döntött. Sajnos rosszul. Vajet egy órával később már Szent Pierre utcáin robogott, egyenesen a rakpart felé, ahol Rufsthurne irodája és otthona be volt rendezve. Az utcákat szokatlan csendülte meg, és a piac, mely máskor pesgett az élettől, most zárva volt. Katonákat nem lehetett látni. A rendőrök négyes járőrcsapatai azonban egyetlen utcasarokról sem hiányoztak. Nem mintha sok tennivalójuk lett volna. Az egész város kulcsra zárt ajtók és lehúzott redőnyök mögé rejtőzött. Ralph's házát is annak rendje és módja szerint elszigetelték. Nem is lehetett volna megkülönböztetni a többitől, ha az egyik felső ablak mellé nincs kiakasztva az ernyetten lógó Union Jack. Wyatt dörömbölt az ajtón. Elég sokáig kellett várnia az aggódó hangra, amely az ajtó mögül megkérdezte. – Ki az? – A nevem, Wyatt, angol vagyok. Engedjen be, kérem. Reteszek csikorgását lehetett hallani, aztán az ajtó résnyire megnyílt, majd egy másodperccel később kitárult. – Jöjjön be! Jöjjön be, jó ember! Ne hádogáljon az utcán! Wyatt egyszer már találkozott Ralph Cernál, amikor az meglátogatta a támaszpontot. Zömök emberke volt, amolyan pikvik típus, és egyike volt a San fernandez boldogulni kívánó két angol kereskedőnek. Mint konzulnak nem sok dolga akadt, tekintve, hogy a szigeten lakó vagy ide látogató brittek száma elenyésző volt, és ha akat is hivatalos tennivalója, az jobbára a fogdába vetett részek tengerészek kivallatásában és a brit életformát népszerűsítő füzetek osztogatásában merült ki. A konzul oldalra hajtotta a fejét, és a háta mögül kiszűrődő halványfényben szemügyre vette Vájettet. Nem ismerem önt valahonnan. Találkoztunk egyszer képszerátom, felelte Vájett. Ott dolgozom. Ó, oh, hát persze. Ön a meteorológus, akit kölcsön kaptak a Meteorológiai Intézettől. Levelet hoztam Brooks parancsnoktól. Vájett átadta a borítékot. Jöjjön az irodámba. Raphshorn egy dohos, dickenszesen, sötét, Victoria korabeli bútorokkal berendezett szobába vezette vendégét. A kandaló fölött elmaradhatatlanul a királynő portréja lógott, Beleszemt közt pedig az átellenben lévő falon Edinburgh hercege pompázott, szemet nézve az anya királynővel. – Nem értem, miért nem telefonált inkább a parancsnok? – tűnődött hangosan Raphshorn. Wyatt cinkosan elmosolyodott. Brooks parancsnok tökéletesen megbízik a támaszpont biztonságában. A kinti telefonvonalakat illetően azonban kétségei vannak. <gül> Nagyon bölcs, ismerte Raphshorn, és gyorsan olvasta a levelet. Kedves a parancsnoktól, hogy fennlájálja nekünk a támaszpont nyújtotta védelmet. Visszahelyezte a papírt a borítékba. Az is itt áll, hogy önnek gájai vannak egy bizonyos hurikánt illetője. Drága uram, ezen a szigeten már 1910 óta nem volt hurikán. Szememre is veti ezt mindenki, mondta panaszosan Wyatt. Mr. Rafson. Törtem már előn a karját? A konzult láthatóan megdöbbentette a kérdést. Hát ha már így kérdezi, felelte rövid gondolkodás után, igen, még gyermekkoromban. Tehát elég régen, majdnem ötven éve, de attól tartok, nem látom az összefüggést. A tény, hogy ön utoljára ötven évvel ezelőtt tört el a karját, azt jelenti, hogy a jövőben már nem történhet ilyen önnel, konzulúr. Tette föl a kérdést Wyatt. Rapszhan csendben maradt egy pillanatig. Mond valamit, fiatalember, ismerte el végül. Ha jól vettem ki a parancsnok szavaiból, ön komolyan aggódik a hurikán miatt. Így van, vágta rá Wyatt, összegyűjtve minden meggyőző erejét. Brooks parancsnok egy rendkívül tisztességes ember, mondta Raphshorn. Nem titkolta előlem azt sem, hogy amennyiben önnek igaza van, a támaszpont nem a legbiztonságosabb helyszám Fernandezen. Azt tanácsolja nekem, hogy vegyem ezt is figyelembe a döntésnél. Metsző tekintetten nézte Vajetet. Azt hiszem, az lenne a legjobb, ha mindent elmondana a hurikánjáról. Vajet tehát még egyszer neki lendült, és Raphshorn figyelmesen hallgatta. A részletek is érdekelték, és maga is megfogalmazott néhány kérdést. A végén, amikor Wyatt kifogyott a szóból, így összegezte a hallottakat. Van tehát 30% esélyünk arra, hogy ez a groteszkül, mabel nevezett hurikán eltalálja a szigetet. Ha a számokat nézzük. Aztán itt van az ön meggyőződése, hogy igenis jönni fog, és én úgy gondolom, hogy ezt sem szabad figyelmen kívül hagynunk. Nem, egyáltalán nem. Az ösztöneink a természet ajándékai, a mi javunkat szolgálják. Mit javasol Mr. Wyatt, mit tegyünk? Brooks parancsnok azt javasolja, hogy együtt kerestük föl Sir Reard. Úgy gondolja, hogy egy britre jobban hallgat, mint egy amerikaira. Igen, valószínű, mondta Raphshorn, aztán megrázta a fejét. Csak hogy attól tartok, nehéz lesz bekerülni hozzá. Egyébként sem könnyű időpontot kapni tőle. A jelen körülmények között pedig azért megpróbálhatjuk, makacskodott Wyatt. Ez igaz, egyezett bele hirtelen készséggel Meg kell próbálnunk. Szimpátiától csillogó tekintettel nézett Wyattre. Jön egy meggyőző fiatalember, Mr. Wyatt. Induljunk is, ne halogassuk a dolgot. Az, hogy miként fogok dönteni a brit állampolgárok elhelyezését illetően elkerülhetetlenül függ attól, ha ugyan reagál. Az elnöki palotát katonák gyűrűje vette körül. Két teljes zászlóaj vert tábort az udvarban és a kertben. Az est szikrázott a tábor tüzek fényétől. Az autót kétszer állították meg. Ravtszörnek köszönhetően azonban mindkétszer tovább engedték őket. Aztán végre valahára elérték a főbejáratot. Mösszi ő Hippolittal a protokollfőnökkel szeretnék beszélni mondta Ravshörn az útjukat álló fiatal tisztnek. – De vajon Monsieur Hippolit is látni akarja önt? kérdezte a tiszt, elővillantva hófehér fogait. – A brit konzul vagyok, közölte támtoríthatatlanul Ravshörn, és ha nem beszélhetek azonnal Monsieur Hippolittal, annak ő bizonyára nem fog örülni. Rövid hatásszünetet tartott majd, mint egy utógondolatként hozzátettem. – Ahogyan Sir Jör elnök sem. A vigyor azonnyomban eltűnt a fekete arcról. Várjanak, mondta nyers hangon a tiszt, majd beviharzott a palotába. Vajet végignézett a mellettük álló két állik felfegyverzett örök, és közben megkérdezte a konzultól. Miért éppen Hipolit? Mert rajta keresztül juthatunk el a legkönnyebben Sörjörhöz. Elég nagy ahhoz, hogy belesuttoghasson az elnök fülébe, de nem elég nagy ahhoz, hogy ne tudjam megrémíteni, ahogy megrémítettem ezt a pimaszkőjököt is. A pimaszkőjök visszajött. – Rendben, beszélhetnek, Mösszi Ő Hippolittal. Hanyagul intett a katonáknak. – Motozzátok meg őket. A katonák úgy tűnt, nem ismerték a kesztyűs kifejezést. vayetnek azonban sikerült legyűrnie méltóságát. Elvégre a cél fontosabb volt ennél. Amint végeztek velük, a katonák a bejárat felé lökték őket. Ezzel adva tudtukra, hogy mehetnek. – Megkapja ezért a magáért, hipolit. Erről kezeskede, – sziszegte a fogai közt ráfzhör. Majd megtanítom neki, mi a protokoll. Vajetre sandított, és magyarázatképpen hozzátette. – Beszél angolul, úgyhogy hatásosan célba juttatom epével megmérgezett dárdácskáimat. – Felejtsen, – dünnyögte Wyatt. A Fontos most az, hogy bejussunk thurier Hippolit irodája tágas, impozáns helység volt, magas mennyezettel és ízléssel mintázott gipszpárkánnyal. A protokollfőnök egy 18. századi íróasztal mögül állt fel és sietett üdvözlésükre. Ó, Mr. Raphshorn, mi hozta önt ide éppen most és egy ilyen kései időpontban? A beszéde hamisítatlan oxfordi volt. Raphshorn visszanyelte a sértéseket, amit hozzá akart vágni, és mereven közölte. Szörjőr elnökkel kívánok beszélni. Hippolit arcáról lehervadt a műmosoly. Attól tartok ez lehetetlen. Gondolom tisztában van vele Mr. Rapshörn, hogy rendkívül alkalmatlan időpontban érkezett. Rapshörn kihúzta magát, és fenyegetően hűvös brit méltósággal kijelentette: Azért vagyok itt, hogy tolmácsoljam ő felsége kormányának hivatalos üzenetét. Utasítás úgy szól, hogy személyesen Sörjőr elnöknek adjam át. Attól félek, bosszús lesz, ha nem kapja meg. Hippolit még jobban elkomorodott. Az elnök urat nem lehet zavarni, éppen tanácskozik. Válaszoljam ezt a kormányomnak, hogy Sörjőr elnök nem kívánta meghallgatni az üzenetüket? Hippolit verejtékezni kezdett. Erről azért szó nincs, Mr. Ravshorn. Remélem is. Öltött magára kedélyes mosolyt a konzul. Mindazonáltal azt hiszem, legjobb lenne, ha maga az elnök úr dönteni el, érdekli-e a mondani való. Tudom, nem szereti, ha mások döntenek helyette. Miért nem kérdezi meg tőle, hogy látni kíván-e engem? Talán az lenne a legjobb, mondta kelletlenül úr Hippolit. Megtudhatnám legalább azt, hogy <kül> <kül> mi az üzenet témája? Sajnálom, de nem árulhatom el felelte határozottan Rapshörn. Államügy. Értem, adta meg magát a protokollfőnök. Meg fogom kérdezni az elnököt, ha lennének szívesek itt várni. Ki hátrált a szobából. Vajjett a konzúra nézett. Nem túloztál egy kicsit a dolgot? Rapshörn a zsebkendőjével megtörölte gyöngyöző homlokát. Ha erről tudomás szereznek odahaza, az én pozíciómnak lőttek. De sajnos ez az egyetlen mód arra, hogy az ember kezelni tudja Hippolitot. A fickó soha sem mer benyítni most azonban attól is lettek, mi lesz, ha nem nyit be hozzá. Ez a gyengéje a diktatúrának. A vezető oly csúszó-mászó férgekkel veszi körül magát, mint ez a Hippolit. Gondolja, hogy fogadni fog bennünket? Úgy vélem, igen. Sikerült felkeltenünk az érdeklődését. Negyed órával később a protokollfőnök visszatért. Az elnök úr várja önöket. Erre jöjjenek, kérem. Követték egy végtelen hosszúságonak tetsző díszes folyosón át, majd egy hatalmas ajtó előtt megálltak. Az elnök úr nagyon fel van dúlva a kialakult helyzet miatt, fordult feléjük kipolit. Ezért kérem, nézzék el nekünk, ha egy kis épp, nem, temperamentumos lesz. Rasszon sejtette, hogy Hippolit már megízlelhette Sörjőr temperamentumát, ezért úgy döntött, megforgatja a kést. Még temperamentumosabb lesz, ha elmondom neki, hogyan kezeltek minket a bejáratnál. Még soha nem hallottam róla, hogy egy idegen ország képviselőjét megmotozták volna, mint egy közönséges bűnözőt. Hippolit verítéktől fínes arca piszkos szürkévé sápadt. A férfi mondani akart valamit. Rapszhaan azonban ügyet sem vetett rá, kinyitotta az ajtót és berobogott a szobába. Wyatt követte. A szoba, vagy inkább terem, hatalmas volt, gyéren bútorozott és ugyanolyan túlcicomázott, mint az épület többi része. A távoli végében egy kecskelábú asztalt állítottak föl, melyet egyenruhás férfiak vettek körül. A helyzet tényleg feszült volt, mint azt az asztal csapkodó Wyattnak háttaláló alacsony férfi kiabálásából is kitetszett. Meg kell találnunk őket, tábornok! Újabb ököl csapás nyomatékként. Találják meg, és semmisítsék meg őket! Ez szörjör, mondta Ravston a szájár sarkából, és a vezérkari tisztjei Dörjő, Liszki, Rokambú. Az egyik tiszt morgott valamit az elnöknek, mire az hátra perdült. Ó, Rafston, mondani akart nekem valamit? Gyere! Intette a konzulváját meg, és szörjér felé indult. Az elnök a térképekkel terített asztal szélére támaszkodott, és várakozóan figyelte őket. Kis szinte jelentéktelen ember volt, előre esett vállal, szűk melkassal. Barna csimpán szeme megértésért könyörgött, mintha nem tudta volna felfogni, miért gyűlölhetné vagy vedhetné meg őt bárki is. A hangja azonban nyers volt, annak az embernek a felhangjával, aki nagyon is jól tudja, mi a hatalom, hogyan lehet kézben tartani ezt. Alkalmatlan időpontban jött, közölte velük. Ki ez a Blanc? Egy brit tudós excellenciát. Sörjőr vállat vont, törölve vállettet azoknak a listájáról, akiket ismerni kíván. És mit akar a brit kormány tőlem? Értékes információt kell átadnom önnek, excellenciád. A mellettem álló Mr. Wyatt, aki időjárás szakértő, felfedezte, hogy egy veszélyes hurikán közeledik. Szörjérnek tátva maradt a szája. De azért jött ide ebben az órában, hogy az időjárásról beszéljen nekem? Kérdezte hitetlenül. Akkor, amikor háború van készülőben, azzal vesztegeti az időmet, hogy időjárás előrejelzést ad? Felkapott egy térképet az asztalról, markába gyűrte és megrázta Rafszon óra előtt. Azt hittem, févölről hoz híreket. Févöl! Févöl! Érti? Rajta kívül most semmi sem érdekel. Excellenciád, próbálkozott Rafszhorn. Szám Fernandezen nincsenek forgó szelek, rikácsolta Szörrier, vájat remeredve. Hirtelen elveszítette a maradék türelmét is. Hippolit, Hippolit, hol az ördögben van, vezesse ki ezeket az őrülteket! De Excellenciád, tette egy utolsó kísérletet a konzul. Szám en nincsenek forgószelek, sikkantotta szörnyje. Süket maga a raffszorn. Hippolit, vidd ki őket a szemem elől, és Hippolit, veled majd később számolok. Majd érezte, hogy a protokollfőnök könyörögve megrántja az akója haját. Raphshorna pillantott, aki az ajtó felé intett a fejébe. Jöjjön, átadtuk az üzenetet. Méltóság teljesen kivonult a szobából, és egy pillanatnyi habozás után Wyatt követte. Mielőtt becsukódott volna az ajtó a háta mögött, még hallotta a Sörjör hisztélikus rikácsolását. Érti, Mr. Brit tudós, San Fernand ezen nincsenek farvószelek? Odakint Hippolitból előbújt a terrorizált ember. Nem kellett lángésznek lenni hozzá, hogy rájöjjön. Raphshorn átvágta őt, és Sir büntetésétől is tartott. Magához intett négy katonát, és a két britet lerángatták a földszintre, majd szó nélkül kivetették őket az ajtón. Rafson leporolta elszakadt zakóját. Sejtettem, hogy így fogunk járni, dünnyögte, de meg kellett próbálnunk. Ez az ember őrült, motyogta még mindig döbbenten váját. Bomlott agyú, örjöngő, őrült. Hát persze, mondta higgadtan a konzul. Nem tudta. Lord Acton egyszer azt mondta, minden abszolút hatalom abszolút romlottá válik egy idő után. Sörjör, minden tekintetben romlott. Éppen ezért félnek annyira tőle, még a saját emberei is. Már attól tartottam, nem jutunk kiírva a palotából, Vaját megrázta a fejét, még mindig nem akarva elhinni, hogy ami történt vele, az igaz. Azt mondta, hogy szám Fernand ezen nincsenek forgószelek, mintha egy elnöki rendelettel kitiltotta volna őket az országból. Menjünk innen, amíg lehet, javasolta Rafszon, a köréjük csoportos út katonák láttán. Hol van az autó? Ott van, hazaviszem, aztán be kell mennem az imperiába. A hegyek felől halk moraj hallatszott. Rafsha ilyetten pislogott egyet. Mendörgés! dörgés, már is nyakunkon lenne a hurikám. Vajet felnézett a felhőtlen égbolt vizében holdra. Ez nem megdörgés, azt hiszem, Surrier megtalálta fél volt, vagy fordítva. A tekintete rafsha siklott. Ez egy ágyulövés volt.